Ja dit is net so 3 minute oor 8 Op die donderdag aand Saai ons hierby net radio SA Saai ons hierdie oordenking of dan bybelse meditatie Saai ons uit om 8 uur En die gewone ander da Van die maandag Dan nou dinsdag, woensdag, paalver en donderdag Vrijdag, saderdag En sondag is dit 19 uur of 7 uur Maar vir jy ene man rede het ons dit verskuif Ons het dit later gehad Omdat dit ook praktische bybelse meditatie is op ek by die koncentreerde haap om te help om te mediteer Het ons gedinkt is miskien een goeie idee Om dit te doen net voor jy nou aan die slaap raak Dat jy soms so onder die meditasie kan gaan slaap Want het lyk vir my Dit werk nie ooral ewe makklik nie Ons mense wat nou nie precies op hierdie specifieke tijdzone val nie Twee ure of so voor ons is En vir hulle is dit bykie laat So miskien Want dit was 21, 30 uur gewoord Nou het ons dit geskuif na 20 uur, na 8 uur Suid-Afrikaanse tyd Maar hoe dit ook al sy Jy is ingeskakeld by Net Radio SA en ons Webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Met al die Belangrike informatie Op die webblad Soos die verskillende omroepers Hulle tye van uitsending En ook dan die programme wat hulle uitsaai En daar is ook een archief waar jy kan gaan kyk na die vorige uitsendings so dat jy op die eie tyd dit soms so online kan luister of aflaai en daarna luister. Ek is Dr. Tini Eilis wat uitsaai vanuit Ayrini, stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika. En ons is in die bevoorrichte posiesie met die internet radio om wereldwijd uit te saai. Sy enige persoon kan na ons luister enige plek op die aarde, maar ons verstaan ook as praktiese implikaties hier aan verbonden. By hier die Central African Time, hier die Suid-Afrikaanse tydzone waarin ons val, Alle lande val ons nou nie in die tyd so nie nie, soos hier van onder af van Zuid-Afrika van die punt van Afrika, wat Zuid-Afrika is, kyk. Dan gaan ek nou soms so een paar van die lande wat ek het nou hier kaart by my, maar nie al die name is nie so helder hier duidelik zichtbaar nie. Maar min of meer, kom ek kyk soms so in die streep op. Hier van Suid-Afrika en dan Zimbabwe en Namibie en Angola en Zambië en Tanzania en Zahir en Sudan en en Niger en Libië en Egypte en Saudi-Arabie Turkije nog een bykie meer noord dan Europa met sê nou maar lande soos Italie en dan die Oekraïne en Rusland en so meer so hierdie verskillende lande val daarom min of meer binnen in een tydzone miskien een uur of twee uur net voor ons of na ons en maak het nog daarom soort van praktisch moendlik nie waar so kan die ouwe mense het altyd gesê waar daar een wil is, is, daar een weg so as ons nou wil dan kan ons mense probeer opspoor op ons contactluis of Hoe dan ook al Ons net te help hiermee Ek hoop jy Sal gewillig wees om bykie te help Dat ons kyk want hier van 1994 af Het hier een hele klomp Zuid-Afrikaaners Wat nou staan vandag Die omgangstaal is Ex-Pets Hulle is uit die land uit En hulle is nou ooral in verskillende lande En ek het iemandse dokterale proefskrif wat hy geskryf het oor die experts. En hy het navorsing gedoen oor die behoeftes van ons mense wat ooral nou verstrooi is, as het ware, oor die hele wereld. En iets wat hy achtergekom het in die doktorale proefschrift, is dat hierdie mense nog altyd, hierdie oud-Suid-Afrikaners, nog altyd hanker na hulle godsdienst. Nooit daarvan afstand gedoen, en nou dit is te verstaan, godsdienst is deel van die mense kultuur, word deel van jou julle mens wees. En sommige mense, Houd dus daarvan om nog iemand te kan hoor wat die woord in Afrikaans verkondig. Dit is nou nie die grootste gros wat daar die behoefte het nie. Maar mense, daar is miljoene mense hier in die land uit. En al krij ons dan nou net, sê, so, paar duisend ergens, ivers, in een van hier die lande nou. Weet al, is mense wat vanuit Amerika ook luister maar dan moet die mens uit die aard van die saak helemaal ander tyd inrug en uitkoop wat moeilik is maar dan nou nie onmoendlik nie, as die mens geïnteresseerd is dan sal die mens daar die opoffering maak maar as ons dit kan probeer, kan ek jou daar ook om te kyk of ons nie vanuit al hierdie lande wat ek nou hier gelees het, want jy ken ons nou daar in die wereldkaart nie, kom so met Google ook, eef eh, dan vooral hier vanuit Suid-Afrika rechtboe, noord binnen in hierdie bepaalde tydzone dan. Kom ons kyk, kan ons dit nie een uitdaging maak, om te kyk of ons nie uit elke land iemand ergens kan vind, Maar dan moet die mens een soort van, uh, die Engelse woord is een commitment he, om hierdie persoon daarom te contact van tyd tot tyd, en seker te maak dat die persoon nou nie vergeet nie, en ons man het goeie maniere om dit te doen. Kan ek jou daarmee uitdaag, as deel van die nieuwe wijn, in die nieuwe wijn sakke wat die onderwerp is wat ons nou hier hanteer vir die begin hier van 2018, die begrip wat Jezus gebruik het, toe mense nou vir hom een vraag gevraag het, wat een paradigma skuif nodig gehad het, het Jezus dit nou in hierdie eenvoudige terme gebruik om te sê, mense, gooi nie nieuwe wijn, in ouwe wijnsakke nie. Een mens moet maar nieuwe wijnsakke kry, want die nieuwe wijn gaan die vorm van daar die ouwe sak beskadig en dan gaan die sak skeer en dan is die wijn ook daarmee heen. Die sak stikken en die wijn is weg. Het is om iemand seer te maak en die Heere is nie daar voor lus nie, hy is een God van liefde, vol baromhartigheid en genade en omgeef vir ons, hy wil ons hier seer maak nie, in teendeel, hy is dan die groot, groot geneesheer, maar wat Jezus hier vir ons leer is voorkomend, voorkoming is baie beest dat is geneesing, so een nieuwe wijnzak, een nieuwe wijnzak, Nou weet ons ons nou waar oor dit gaan? Nee, dit gaan oor die vernieuwing van ons gemoed. En mens, een brein is een wonderlijke, wonderlijke orgaan, wat kan aanpas by omstandighede. Weet al van kinders wat met breinskade geboore is, waar kom ons sê bijvoorbeeld die linkerlop, van die brein beskadig was tydens die geboorte waar daar by nou gebruik gemaakt was met instrumente, dan nou noem hulle nou nou instrument instrumentbaba en met hierdie pogings, want die ma en die kind sy lewe soms op die spel en daar moet van die gewerk word en breinskade dan wat angerig kan word en so die kant, die ting met breinskade is gebore en later het die ander kant van die brein ons het ons nou linker en rechter lop as die linker ene nou beskadig is dan, dan begin die rechter ene al die funksies oor te en help dus is net soos een mens, een neer en jy kan met een neer leef jy kan nie neerskink iemand en dan kan jy oor die weg kom met daar die een neer, dan die neer al die funksies helemaal oor ons is anpasbaar oor srechtig aanpasbare wezens ons kan anpas in ons en inpas in ons situasie, het betekent net so bykie tyd en a bykie inspanning en so bykie gezonde verstand en dan Pas ons ons in en aan by die omstandighede En omdat ons nou wereldwijd uitsaai Groet ek gewoon ek in een paar verskillende talen Maar net om dit interessant te maak En begin gewoon in die Russische taal Strafutja, nou ons weet Daar is een boete van ons daar in Rusland Die stad daar is naam Saratov En ons boete daar as Peter Erasmus, hy bly daar En as ons omgroep, dan sê ons vir ons Drafutja of Privet Dan daar in die Arabische lande, sê nou maar in Dubai Daar waar Tania is Dan sê ons Salam Aleikum Of myse ook kon sê Marhaba of jy kan sê Alain wa Salam En in die Duitse taal, guten Abend. En ons sussie Tamara wat in Nederland, Holland, alles sê goedendag. Goedenavond. Ons het daarom nog die woord avond in die Afrikaans, as ons praat van avondmaal. So, goedendag. Avond. Tamarie Tamarie, skies toch So as die, daar in Europa Naar die omgeving en dan so bykie verder af Nou na die Arabiese lande toe Het ons gegroet En ons het in Duits gegroet Goedenavond En ook in die Grieke Se taal sê ons Kalimera en in Israel Shalom Afrikaans goeie hand En Engels Goed evening Nou hoop ek, jy is lekker rustig, makkelijk, hoop rechtig, jy plek waar jy, wanneer jy luister, dat jy rustig kan ontspan. Nou ons het al een paar sessies afgestaan aan praktische meditatie en hoop ek dat jy dit nou al self toepas, voordat ons nou hier kom sit, en vir jou gemakkelike plek kry waar jy lekker op jou rug lee en ontspan, jou beste soort van posiesie vir jou en mens weet ons nou wat is die beste posiesie en as jy nou so rechtuit lee kopperskouwers baie lekker gemakkelijk en voeteregheid en jou hande, sy handpalms na onder op die voorwerp op jy lee en so begin jy ontspan van jou voetese kant af Reg, dwars dier van jou twinkie tot by jou kroinkie so moet die mens met jou lichaam praat om te ontspan dit moet daar van jou voetsoole af is met rechtig, dit is een van mind over matter en jy spreekt dit aan jy praat met jou lichaam net soos wat jy met jou lichaam praat wanneer jy moet stap of sit of staan of wat ook al om dan te ontspan daar van af jou voetsoole, tot by jou kopvel, en jou gezigspieren, jou kakebeen, alles lekker, rustig, vir al een mens, jou dit is daar vir al die spanning, eindelijk opbouw, is binnen in jou skouwers, ek nou vir jou sê, laat zak jou skouwers, dan sal jy dit kan doen, want dis waar die heel eerste keer dit begin opbouw, is maar in jou skouwers, jy dit let, kan, laat zak jou, laat baie ontspan, en dan moet jy nou net probeer om ook jou skoon te maak van al die goed waarmee jy vandag bezig was om dit alles te vergeet dat het nou nie daar binnen in jou geheur le nie, want die mens gaan dan die hele tijd daarmee worstel en probeer om liever aan God te denk en sien om op sy troon en Jezus aan sy rechterhand en al die levende weesens rondom om wat om voordierend aan bid en die geribs en die serafs en al die miljoene, der miljoene, der miljoene engele rondom Godse troon, sal het jy soms so die die geritsel van hulle vlerke ook kan hoor En hulle is allemaal daar terwille van ons, hulle is mensvriendelik God het hulle terwille van ons gemaakt Al sien ons hulle nou nie, altyd nie Hulle is by ons, teenwoordig En God weet van ons, so kom ons denk daaraan en vergeet Al die andere goeikies, dat ons die hele dag mee bezig was so was ons nog met baie dinge, dinge bezig. Nou ek het hier so'n inleiding wat ek gewoon ek speel oor bybelse meditasie waarna jy sommer net so rustig kan luister. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Irene in Pretoria, hier in die Nieuwe Zuid-Afrika. En baie welkom by ons program, Bybelse Meditatie. En sal jy asblief jyself gemakkelijk maak, waar jy sit of lee, tydens ons Bybelse oordenking, of dan bepeinsing of meditasie. Bybelsse meditasie kom van uit Psalm 1 in die daag op persoon wat sy of haar vreugde in die woord van God tik en gevolglik die woord van God so dikwels as moontlik bepeins. Ontspan dis en luister na my stem, terwyl ek met jou geest praat en uit die woord voorlees. sommer net een paar gedagtes oor oor wijn omdat ons nou oor nieuwe wijn praat en vir die nieuwe wijn sakke en dat gaan oor paradigma skuiwe wat een mens moet maak om anders te dink om te vernieuwe in jou denken mens kan nie vernieuwe as jy nie gewillig is nie niemand kan jou dwing nie niemand kan jou dwing om te vernieuwe nie Mes my jouself oortuig daarvan dat het goed is om nie te kan dink, om nieuwe dinge te doen dis altyd te uitdagen is baie baie lekker om jou verstand te oefen dat jou verstand nie lui raak nie dit was vir my baie lekker uitdagend geweest, toe ek in die was in die spesifieke school waarin ek was moes ons in standaard 6 dit nou is nou graad 8 moes ons as gevolg van die klas waar waarin my geplaas het moes jy boem behalwe Afrikaanse Engels moes jy ook nog drie ander tale geneem het namelijk Duits en Latijn en Soetoe Noord-Soetoe Nou kan jy denk hoe een uitdaging dit vir een mens is, maar as jy jong is, dan lyk het vir my, kom die goed makkeliker. Kon jy makkeliker met hier die tale, en van die een taal in die andere taal, nou is jy in een dag, in die een klas, in die volgende dag gesê, nou kom die een dag gesê in die Afrikaans, die volgende dag gesê in Engels, dan is jy by Duits, dan is jy by Latijn, dan is jy by Sootoo. En Die uitdaging daaraan aan verbonden was, toe ek theologie begin studeer het, was dat hierdie Latijn, vir al die Latijn, het sy goeie basis gele, vir die aanleer van die Griekse taal. Nou ek wil nou nie in daarie goed ingaan, nie, maar net sê, dit was dit was makkelijk, dit, dit het makkeliker gemaakt, die paradigma verskuivings, wat ek moes doen, het makkelijk gekom, Om dan te beweeg vanuit een Latijn waar hier die verskillende soorte van tye en die vervoegings en verbuigings en goed met prefix en suffixe en infixe wat nou voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels is om te verander aan die betekenis van die woord wat vreemd is in Afrikaans maar in die Greeks en die Breus is dit en in Latijn is dit nou helemaal natuurlik dit maar net deel van die taal so om toen nou te verdere beweging na die Hebraause taal toe, dit weer een ander paradigma, daar letters is totaal en al heel anders as Grieks, dit is totaal en al anders, daar geen ooreenkomst nie en dan weet die beweeg van Hebraause na die Arameese taal toe, dit weer een paradigma verskuiving wat jy ons gemaakt het en van die Aramees naar die Syrisse taal toe die verskuiving was so verskrikkelijk weer met jou oor want dit is ek een klein letterkies jy moet jou oor geweldig inspann om die letterkies net raak te sien nou vandag is my baie moeilik as ek nou na die, die syrisse bybel kyk is dit vir my verskrikkelijk moeilik Omdat dit so klein en in mekaar geskryf is En toe kyk ek na die, na die Russische taal En ek, ek die Russische alfabet so kyk To was ek nogal opgewonde Omdat ek Grieks en Hebraaus in die alfabet opgemerk het En toe denk ek wel Dit lyk vir my, dit is een van Grieks en Hebraaus Maar toe ek die taalmis begin leer. my die, die grammatica en woordeskaardies, die sê, ooi, vader, dit het niks met mekaar te doen nie, daar is nie eers een enkele Griekse of Hebreeuwse woorde aan nie, daar is niks om jou te help nie. In teendeel, dit is verskrikkelijk moeilik. Hierdie een woord het ek altyd jou mee groots, draf voetja. As jy nou daarie Rissie'se alfabet daar letters achter mekaar skryf dan ek jy sê dis dis een klomp brein gymnastiek wat jy moet beoefen net om die woord uitgespreek te kry en toe gaan ek en ek begin ook so bykie vat, vat, vat hier in die Arabische taal want het lyk vir my terwijl as ek so kyk na die Arabisch asof dit een voortsetting was, een ontwikkeling van in die Syriese taal waarover ek nou nie baie gaan sê, ek sê my net, so ons denk in termen van paradigmaverskywings, dis goed vir jou brein, dis rechtig, baie goed vir jou brein om nieuwe goed aan te leer, maar jy kan nie, Jezus sê, jy kan dit nie doen met een ouwe wijnzak nie, ons moet vernieuwe word in ons denken, en dis waarmee die Heere ons wil help, mense, want Hier die paradigma verskyvings wat ons in die koninkryk moet doen, is groot sprongen wat ons moet maak, om, om alles dit wat God vir ons sê bevatlik te maak. Jy moet ons verstaan, uh, God sê sy wee is nie ons wee, nie sy gedagtes is nie ons gedagtes, nie sy so hoog sas die hemel bo die aarde is, so hoog gesver verwaaider sy gedagtes van ons af. En nou moet God probeer om ons min of meer in lijn te kry met sy denke, Hoe hy dink, hoe hy opereer, hoe alles een dag anders gaan wees as wat ons dit nou hier aan gewoond is en ons moet angepas kom daarby en ek hoop dat ek jou so stimuleer dat jy dit graag wil doen met hierdie nieuwe wijn en daarom moet ek gedink, misschien is het interessant om net so te kyk na die verskillende kultivaars van van druive wat een mens skryf wat is uit Afrikaanse wijn en het is interessant om te sien dat dit 7 verskillende van die algemeene kultuwaars is vir rooie wijn en daardoor ons nou die verskilt is in rooie wit wijn rooie wijn lyk altyd vir my baie mooier as wit wijn nou die kultuwaars daar is die Cabernet Sauvignon ek is nie altyd seker of ek die goed ek is nou nie een wijnkender nie Cabernet Sauvignon en dan is Merlot en een Pinotage en een Cabernet Franc en een Pinot Noir en Sinshout en dan Shiraz daar is 7 verskillende kultuwaars van hierdie algemene rooi wijn kultuwaars en ek wens nou dat ek al die eiendomlikhede geken het van hierdie 7 verskillende kultiwaars want ek so graag dit bouw bekijk en, en bestudeer het maar ek het nou die rechtig nie die tyd om dit te doen nie kan het soeken lees ergens, ek kan het ergens google maar jy so verstaan, ek het soveel honderde goed waarmee ek bezig moet wees en die altyd moet navorsing oordien en opleeswerk doen dat ek nou nie nog hier oor dit sal so kon doen, nie ek pak het altyd onthuis gevoel wanneer ons by by die universiteit nou uh, by mekaar gekom het by die verskille universiteit waar daar nou voorlesings was van navorsing, navorsingsgroepen wat dan nou voorbereidings getref het om een voorlesing aan te bied van een stuk navorsingswerk wat gedoen is. Ik probeer dit maar so eenvoudig moeilijk stel, dat ons nou nie hier verval in te veel technische termen nie. En tydens hier die konferenties en congresse wat ons gehad het, vooral in Stel en Bos het hulle dan die gewoonte gehad om al die kongresgangers te vat op een toer daar in die wijnland in die wijnroute wat daar van stel en Bos of perlse kan toe kon jy dan gaan proe aan die verskillende soorte van wijn en dan het ek nou van hierdie ouders nou dopgehou van hierdie groot groot geleerde manne wat nou daar staan en pro en pro en pro jy weet mys daar oor, proe en proe en jy spoegde daar nou daar uit en sê dan, dit is nou so en so soort van een kultiwaar en dit is so en so oesjaar en ek weet net mooi niks waarvan hulle nou praat, die so is dan nou nie een wijnkender nie, ek ken dit nie, ek weet nie rechtig iets daarvan nie maar dit zou nogal interessant gewees het om dit te weet, om te weet wat is nou die verskil tussen hier die kultuwaars en hoekom is daar een verskil en wat is nou die eiendomlikheid, so dat as jy nou pro en jy ook maak nou sy oor toe, want blijkbaar moet jy die ouders dit so kan doen, en vorm die dan geen aan reikheid en pro dan sluif jy sê wat die kultuwaar wat er oes jaar. Ja, ek ben nou moet dan daarom raarig jy story ken. Maar ek is meer oppervlakke geïnteresseer daarin, om te kyk hoeveel mens dit nie dalk met mense kan vergelik nie, die verskillende eigenskap van van mense want die mens is vir my die, die belangrikste voorwerp van studie, want ons mense het hier die voorrecht om een dag saam met die Heer Jezus in die hemel te woon, want Jezus het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te bereid en wanneer ek klaar is, ek omhal ek julle dat julle by my kan wees, dan gaan ons een hele ander plek in een manier van lewe maar al hier die verskillende mense van ons wat ons is verskill van mekaar, dat is goed wat vir ons belangrijk is en wat vir iemand minder belangrijk is, wat vir my belangrijk is en so verskill ons mos nee net soos wat die mens nou, as jy van hier die wijn drink en proe daar het ek achtergekom die kabberneisel, want jou smaak vir my, op op my tong beter as, as al die ander nie, omdat ek denk dis die beste nie, ek weet nie, dis moes maar net die mens smaak, die mens het moes dinge wat vir jou lekker smaak, en wat dan nou vir jou minder lekker smaak, of aangenaam of minder aangenaam is, en hoop ek dat hierdie, hierdie benadering jou meer stimuleert rondom die nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke en die feit dat ons horizonne verbreed moet word en ons anders moet gaan begin dink want binnen in die bybel het die groepering van geloviges voordierend verander van die jodendom daar in die daar van Abraham tot en met die tyd van Jezus en die verskillende groepe wat ons daar in Jerusalem en in Israel gekry het soos byvoorbeeld die fariseers en die sadiseers en die salote en die Herodiane en die esieners, groep peringe wat van mekaar verskil het hulle het rarig van mekaar verskil en hoe hulle die skrif geïnterpreteer het maar het is interessant om dan dan daarna te kyk om te sien en die geveg wat daar was om oor te beweeg van die van die judaïsme na die christendom toe die joodse denken met besnijdenis en dit wat die mens nie maar soms nie alles over die tafel afveen nie, mens, want dit was ons nou manier en metode wat God angewend het hoe dit oorbeweeg het dan na die Christendom. Maar het was moeilik in soe mate dat daar een, een woorde wisseling ontstaan het tussen Petrus en Paulus, omdat hulle nie oor die besnijdenis kon saamstem nie. En later het ons nog nou die begin weer van Paulus en sy sending en wat in Rome geëindig het en die begin van die Roomsche kerk En hulle het alles weer oorgeneem, die hele momentum van die kerk was dan in die Rooms-Katholieke kerkse hande. En so het hulle vir die tyd voortbeweeg, totdat hulle weer een skering gekom het tot die oost en die weste. Ons het bijvoorbeeld daar, nou sê my in Rome, as ons nou praat van Rome, die Rooms-Katholieke kerk, en dan kry ons, sê bijvoorbeeld daar my, my boete in Saratov in Rusland, is daar nou die Russisch-Orthodoxe kerk, wat basisse verskille het, eindelijk was dit maar een kerk, maar dit was nou net vers, verdeel in die oost en die weste, die, die weste het een ander manier gehad van ding in die oosters, klein dogmatische verskille tussen mekaar, dit was nou, nou niks met die hervorming te maak nie, dus maar sommer net die verdeling daar reeds al daar vroeg, tussen die oosters en die weste in die rooms-katholieke kerk self en dan een heel ander paradigma verskyving wat gekom het met die ervorming hoe die ervormers gedink het waar het hulle met die roomse kerk verskil hoekom het hulle geprotesteer want het is allemaal wat van daar die tyd af nou nie meer deel van die roomse kerk is nie het is deel van die protesteerende kerk protestante het protesteer en reformeer, en uh, verskill is sommer net in een woord, sy is reformeer of hervorm, so my skryf vandag sommer, twee kerke, die ene is gereformeerd en die ene is hervormde kerk, maar hervorm en reformeer is, jy het nie gevertal, dan beteken het precies die selfde, beteken maar net toe reform, nie ja, nie, maar dit is hoe ons in ons denken, verskill met mekaar, en dis nie noodwendig verkeerd om van mekaar te verskil nie, mens moet net substantie hee vir dit wat jy sê, en daarom is daar die heel progressie aan die gang, die heel is daar progressie, soos wat Paulus sê dat ons moet vernieuwe, progressief, ons moet vernieuwe dag vir dag vir dag, moet ons niet kan dink, nou dis een uitdaging hoor, En die meeste mense verval en stag neer in hulle denke, in een bepaalde rigide vorm, kla, uit gedaan, dis net daar. En ek sal kyk of ek jou nie kan help met hierdie bepaalde uitdaging nie, dat ons bykie verder kyk en gereed sal wees om bykie verder te kyk. Kom ons luister. Wie jy wil ek hierdie snet vir ons gespeel het van die klassieke muziek Van Mozart het ek gewonde, nou wie daarvan nou sou houd Hou jy daarvan, denk jy, dit was nou vir jou lekker om daar nou te luister Was dit aangenaam, wel dus moest nou maar net hoe smaak verskil in ons kromosome wat ons binnen in ons lichaam he, dit wat ons alles oorgeerf het, jy weet ons, ons bestaan uit biljoene selletjes, ne, binnen in die kern, in die middelpunt van elke van die biljoene selletjes daar is jou DNA of DNS Afrikaans is S in die een in die Engels die A, 1 staan vir suur vir acid DNA dan, want is nou my meer bekend daar kant opgerol en mense, eigenskap, alles wat jy oor geërf het, alles is daar neergeskryf, alles, elke liewe dingetje van jou. En daar is ook 23 pare kromosome wat ons van ons ouwers geërf het, daarom sê ons pare, 23 pare. Is er rede ook, hoe kom 23 is, waar ek nie nou gaan uitbrei nie, en hy vir man of meer vandag sê dat ja, die Hebraaus alfabet het ook 23 letters waarmee God alles geskip het en om alles in jou wat word geskip dier dit wat daar in daar die DNA kodes geskryf staan alles as ek nou tyd gehad het en ek het voor een bord gestaan of met 'n oorhoofse projector of met een digitale projector jou prentjes te wees, jy sien hoe alle jy die goed binnen in jou lichaam plaas vind, so jy so verstom wees om te kyk hoe jy gebouw word, hoe jy opgebouw word, elke liewe deelkie van jou, word volgens een recep daar binnen in daar die 23 pare kromosome dat jy geërf het, volgens die recep word jy gebouw, soos byvoorbeeld net om een klein voorbeeld te neem, jou oog, die kleur van jou oog, as jy een groen oog het, of bruin oog het, of blauw oog, waar die kleer van jou oog mag wees. Dit word opgebouw dier die informatie binnen in daar die bepaalde kromosome, wat al die aminosiere waaruit ek en jy opgebouw word, en ons word weer eens uit 23 verskillende soorte aminosiere opgebouw. Maar nou word dit recht gemeng, en dit moet gemeng word, in die rechte hoeveelhede en dit staan alles binnen in jou DNA daarom bly jou oog altyd die kleer wat het is en jou vel bly altyd die selde vel en jou vongerafdrukke bly die selde en want as jy gaan bad as jy binnen die bad gesit en het na tlaag gebad en jy geskrop met seep en water en met een waslap of wat jy dan ook al gebruik het en die water tap nou alles en daar spoel alles in die drein af, dan moet jy ondou daar sa, het klom duisender, duisende selletjies wat daar af spoel, en jou lichaam moet al die selletjie weer vervang, en so gebeur dit, maar die heel dag en al dag, word daar vernuwe in hier die selletjies, en daar die selletjies het elke keer die selfde informatie, oor wie jy is, en wat jy is daarom lyk jy maar soos wat jy lyk en jou gezags uitdruk en die kleer van jou oog en die vorm van jou kop en jou oogse vorm en jou haar as tekstuur vir jou krulhaar het en vir jou het en wat een soort van haar en wat een kleurhaar je het en so meer, mensen, al die goed is daar binnen in die DNA en die 23 kromosome het elkeen een eie soortige muziek wat met een amplifier, met een klankversterker, door wetenskapelik is vir ons nou al beskukbaar gestel het in mp3 formaat. Wat ek het, en ek sal op een stadium, ek dink ek het al tevore gesê, ek sal het speel, ek wil het net vind, en het is makkelijk om het nou te speel, ek sal het nou net hier in die speelhuis, En dan luister jy, dan kan jy luister na al die verskillende muziek wat hier binnen in die mense lichaam aan die gang is. En my oortuiging is, dis nou om net omdat, dis man het hoe ek daar oorvoel, Ek denk, mens hou van die soort muziek wat hier binnen in jou lichaam al klaar is. As gevolg van die kromosome wat jy het. Omdat, dis ek so om my mens nie van alle muziek hou nie as jy het nie dood, gewoon die aanvoeling nie, daar is nie hier die resonantie met jou, wanneer hier die muziek speel nie, ek het nou al gekyk, na my kinders, want hulle nou sit en luister met oorvone, met muziek, en dan weet ek nou nie wat is dit, wat hulle luister nie maak, sien hoe die lichaampie, die kop, en die, en die skouwers, en die arms, en die bene, rik en plik volgens hierdie, bepaalde muziek, en jy gaan sien hulle geneed het nou, En as jy soms mense dophou in ‘n kar voor jy of langs jou en iemand het nou daar muziek en jy sien hoe nou rik en plik die persoon nou volgens daar die muziek Alle mense hou nie van alle muziek nie Ek moes baie keer vir my kinder sê asjeblief, sit net die, dit net die bykie sachter of wanneer ons na zin 'n lang pad gerei het dan die maar liever daar een hele kombinatie van 'n klomp CD's waar elke nou maar een kese het om dan nou te sê waarna ons luister gelukkig later het die ander maniere van die mp3 formaat en jy kan luister in die eie muziek op die eie mp3 met die oor en niemand anders plaai jy nie en die ouwe een ruk en plik op een soort van maat en die andere ruk en plik op een ander maat as gevolg van dit waarvan mens hou nou vir my is die wonder van al hierdie dinge is dat God ons jylle DNA kan verander, alles, en ek wil dit nog so vir jou mooi verduidelik hoe, hoe dit plaas vind, dit, dit gebeur eindelijk syrurgies, dat een stuk van jou DNA uitgesnui word en een ander stuk ingesit word, so dat ek en jy aan Christus Jezus gelijkvormig kan word, want ek en jy moet aan hom gelijkvormig word, want hy is die deur, hy het gesê, ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die vader, behalve die hermijn, en ek en jy moet by die wederkomst van die Heer Jezus onberispelik bevind word by sy wederkomst. En daarom hier die nieuwe wijn en die nieuwe wijnzake, en ek hoop dit gaan, dit maak je opgebonde, en luister daarvoor, om verder daarna te kan luister, want het gaan vernieuwing vra, het gaan vernieuwing van die denken vraag, maar die wonder is dat God dit self doen en hy doen dit door sy woord, soos wat jy na my luister, hoe meer jy na my gaan luister, hoe meer gaan die dinge vir jou sin maak, dit gaan al hoe meer soos iemand wat bezig is om een legkaart om mekaar te sit en die verskillende stikkies by mekaar is so die kleur, jy moet dit ons heel eerstens doen en dan moet jy die buitenlijn gekryf, en dan die stikkie stuk stuk stuk maar by mekaar inpas en waar jy nou die plek krij en sien waar dit inpas, so is God Godse woord maar eenheid en alles pas uiteindelik perfect in mekaar binnen in hierdie wonderlijke raadsplan waterdichte raadsplan van God om ons te help om gereed te wees vir die groot en die luchtige dag wanneer hy gaan sê kom op hierdie En ons daar gaan wees waar hy ons belofte het ge, gesê ek gaan 'n of plek voor te voorberei. En as ek vir jy plek voorberei, dan kom ek kom haal ek jy om te wees daar waar ek is. Dankie grootte jou. TV tot morgen aand 7 uur. Mooi aand vir jou. Shalom. There's last week over the last several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 me, cover me, peace of God, cover me, through the storm, cover me, pretty simple, try to sing it with me, peace of God.